Am ajuns astăzi la versetul 47 din capitolul 2 al cărții Faptele Apostolilor. Vă invităm să ascultați meditații de Nicolae Moldovianu scrise la acest verset. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Pe lângă cele patru lucruri principale pe care se sprijinea Biserica lui Dumnezeu în primele zile de la nașterea ei, adică stăruința zilnică în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni, mai era un lucru tot atât de important, lauda adusă lui Dumnezeu care însemna o jertfă sfântă de fiecare zi. Acest lucru a fost rânduit de Duhul Sfânt nu numai pentru zilele de la începutul adunării lui Dumnezeu, ci pentru tot timpul până la venirea Domnului Isus. Lauda lui Dumnezeu, cântarea de laudă pentru Dumnezeu și pentru Domnul Isus Hristos, este atmosfera cerului, felul sărbătoresc și necurmat de viață al făpturilor cerești. Acest fel de viață îl are și Biserica lui Hristos pe pământ, căci și starea ei spirituală este tot cerească. Primii creștini laudau pe Dumnezeu nu numai prin predică, ci și prin cântări de laudă. Lucrul acesta este dovedit nu numai de Noul Testament, ci și de unii istorici necreștini din vremea aceea, de pildă Plinius cel tânăr, în scrisoarea sa către împăratul Traian, în care învinuia pe creștini, scriind Singura lor vină sau greșeală era că obișnuiau să se adune într-o zi anumită în zori, să înalțe pe rând cântarea lui Hristos ca unui zeu, luau masa în comun, o hrană nevinovată. Vezi Plinius cel tânăr, opere complete București 1977, editura Univers, pagina 344. Nu numai în templul vechiului legământ, cântarea avea un rol principal, ci și în templul viu al noului legământ, biserica, ea are un mare rol, așa cum s-a amintit mai sus. Dwight Moody, vestitul evanghelist din secolul trecut, vorbind despre cântare, zicea Adeseori e mai multă evanghelie într-o cântare decât într-o predică. Iar însoțitorul său, cântărețul Aira Sankey, scria Cântările au fost o parte importantă a închinării în toate viacurile în viața Bisericii lui Hristos. Luther scrie și el frumos despre cântare. Cităm După teologie, adică adâncirea scripturii, cea mai mare cinste o dau muzicii. Un filozof iubitor de muzică scria Muzica este un fel de scriere ideografică pe care toți o înțeleg, indiferent de limba pe care o vorbesc. Iar un altul întregea acest gând spunând, cântecul este desfășurarea sonoră a gândului. Da, cântarea de laudă, așa cum s-a zis, este o jertfă pe care credinciosul, omul născut din nou, trebuie să o aducă necurmat lui Dumnezeu. Să nu uităm însă un lucru, nu numai buzele trebuie să cânte laudă, ci și inima, mai ales inima. Când este vorba despre cântările de laudă și despre cântările duhovnicești, ce se aude oare dincolo de armonie, de melodie și de încântarea urechii? Până unde, merg ele și de la... Până unde merg ele și de la ureche unde vor să pătrundă? Iată întrebări care vor un răspuns ca să lămurească și mai bine rostul lor în viața cea nouă din Hristos ca și în alte laturi ale vieții celei noi în Hristos și în latura cântării, satana s-a luptat de la început ca să împiedice această jertfă atât în viața individuală cât și în comunitatea credincioșilor. Iată ce scrie un teolog ortodox. Protopopul Nicodim Belia, funcțiunea comunitară și soteriologică a cântării în comun în biserică în Mitropolia Ardealului numărul 2, 1986, pagina 166. De prin secolul al IV-lea, cântarea în comun a început să fie abandonată încetul cu încetul, căci din pricina dezvoltării crescânde a cultului, masa de credincioși nu mai putea conduce cântările. Astfel au luat ființă cântăreții ca oameni cu rol de organizare și de instruire a credincioșilor. Cântările tot mai complicate ale cultului au slăbit cântarea în comun. Am încheiat citatul. În privința cântării de laudă pentru Dumnezeu și în toate celelalte privințe, modelul adevăratei vieți de ascultare de Dumnezeu ni l-a arătat Domnul Isus Hristos cât a trăit pe pământ și El a cântat cântări de laudă, după cum se vede în Marcu 14 cu 26, apoi apostolii și primii săi ucenici, așa după cum se vede în versetul de mai sus, în versetul 42 apoi și în tot Noul Testament. Viața creștină este așa și numai așa cum ne arată Sfânta Carte, așa cum au trăit-o primii creștini. Conducătorii religioși de mai târziu, mai ales după ce biserica oficială s-a unit cu statul, și-au permis să schimbe viața creștină după lumea păcatului. Așa au ajuns să schimbe calea cea nouă și via a credinței, cea una și neschimbată dată de Dumnezeu, introducând învățături noi, străine cu totul de Duhul Evangheliei Mântuitorului Hristos. Iată una din multele învățături străine de învățătura Domnului Isus. Cităm: Sfințind bucuriile vieții care sunt compatibile cu demnitatea omului și idealul desăvârșirii, creștinismul recunoaște distracțiile și le îndreptățește ca fiind mijloace de destindere și reconfortare. Dansul este îngăduit de morala creștină. La început a fost condamnat de Biserica Creștină numai din pricina stării lui decadente de pe vremea aceea. Dansurile noastre naționale românești, atât de frumoase, în care poporul își exprimă bucuriile și sentimentele sale curate, constituie manifestări artistice, cărora nimic nu li s-ar putea reproșa din punct de vedere moral. Am citat din Teologia Morală Ortodoxă, volumul 2, pagina 124-126, editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe, București 1980. Alta abatere foarte gravă pe care Biserica Unită cu Statul a săvârșit-o a fost desființarea graniței dintre oamenii născuți din nou și cei nenăscuți din nou, chiar și după moarte. Iată un document în acest sens. Cităm. În perioada post-apostolică se adâncește ideea că toți oamenii sunt fii ai lui Dumnezeu, după har și frați în Hristos. Această concepție centrală este un atribut căruia ortodoxia i-a rămas și rămâne statornic credincioasă. Am citat din preotul Gheorghe Rățulea, Comuniunea cu Biserica, articol publicat în Mitropolia Ardealului, 1987, numărul 3, pagina 48. Și autorul continuă: pomenile sunt și ele un semn și o dovadă de comuniune, comuniunea între cei vii și se întărește legătura lor cu cei morți. Iată și o altă abatere, cităm. Dispariția subită a muceniciei în biserică a fost socotită foarte curând ca un eveniment care putea avea în existența ulterioară a bisericii, ridicată la situația de a Imperiului, consecințe pustuitoare în înțelesul unei dispariții a adâncimii credinței. Prin cuvântul monahismului începător în pustia Egiptului, se voia să se mențină în continuare în biserică ceea ce poate fi numită puterea de viață dătătoare a muceniciei.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 Prin culorile luminoase ale pietricelelor mozaicului, chipurile apăreau în solemnitate liniștită, cu un aer imperial din care iradia o certitudine interioară. Vezi Nisen, Începuturile picturii bizantine, București 1975, pagina 40-43. Cu toate aceste abateri de la învățătura apostolilor și de la viața lăsată de Duhul Sfânt la începutul Bisericii lui Dumnezeu pe pământ, Biserica ortodoxă se consideră biserica adevărată. Iată ce spun reprezentanții cultului ortodox la o conferință panortodoxă din luna noiembrie 1986, ținută la Geneva. Numai biserica ortodoxă poate fi numită biserică. Dacă e să facem o asemănare, biserica ortodoxă este tot atât de biblică cum limba română este latină. Fondul este latin, dar în rest este o alcătuire nouă. Un latin, un roman de demult, dacă ar învia și ar asculta, nu ar înțelege prea mult din limba română de azi. Tot așa un creștin din primele trei secole, dacă ar învia și ar fi adus într-o catedrală și ar asista la o slujbă sau la un botez de copil sau la o înmormântare, ar rămâne încremenit. Față de învățătura apostolilor, totul i s-ar părea străin ca dintr-o altă lume. Un teolog apusian, Rudolf Sohn, Vorbind despre cultele din creștinism care s-au depărtat de la viața bisericii de la început, scria Cităm din Ortodoxia pe 1978, numărul 1-2, pagina 89 Două elemente și-au dat concursul la instituționalizarea bisericii Sacramentul și funcția sacerdotală Cina devine centrul mântuirii Din cina a comunității, cum era la început, ea devine un lucru împărțit de preoți Am încheiat citatul Învățătura apostolilor era hrana bisericii, nu altceva. Prin aceasta trăia, creștea și se bucura. Alt teolog, Emil Brunner, vorbind despre același lucru, scrie în Ortodoxia pe 1978, numărul 1-2, pagina 89. După Noul Testament, biserica nu este o instituție, ci o fraternitate în Duhul. Ea este o comunitate de persoane și nimic altceva. Bisericile istorice sunt realități foarte diferite de eclesia, scripturii. O subliniere adevărată despre viața creștină individuală și colectivă face Stanley Jones când spune, cităm, Viața nu se clădește pe realizări negative. Ea este concepută în vederea unor contribuții pozitive, în vederea unei iubiri creatoare, active. Negativ pentru noi creștinii este tot ce nu vine din Dumnezeu, din cuvântul scris al Noului Testament. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi pe cei ce erau mântuiți. Așa era mersul lucrării pe vremea apostolilor, simplu și original. Când o persoană se întorcea la Dumnezeu, își lua locul în adunare. Nu era nicio greutate să fie primită. Nu erau nici secte, nici partide care să se pretindă fiecare o biserică având cauza ei sau interesul ei particular. Nu era decât adunarea lui Dumnezeu, unde el locuia, lucra și cărmuia, Nu era decât un sistem format după voința, judecata sau conștiința omului. Omul nu pornise încă să întemeieze o biserică. Era numai lucrarea lui Dumnezeu. Numai în seama lui Dumnezeu și în puterea lui era să adune la un loc pe cei mântuiți și să mântuiască pe cei împrăștiați. Nicăieri în scriptură nu întâlnim ideea de a fi membrul unui cult religios. Orice adevărat credincios e mădular al Bisericii lui Dumnezeu, trupului lui Hristos, și nu poate în același timp să fie mădular și al altui lucru, după cum brațul meu nu poate să fie mădular și al altui trup. Singurul teren adevărat pe care se pot aduna cei credincioși e arătat în această mărturisire însemnată: Efeseni 4 cu 4. Este un singur trup, un singur duh. 1 Corinteni 10 cu 17. Noi, care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Dacă Dumnezeu spune că nu e decât un singur trup, e împotriva gândului Lui să fie mai multe trupuri, secte sau denumiri. Acolo unde omul este pe scaunul de domnie, unde el este autoritatea care conduce, Duhul de partidă e apărat și înălțat. Autoritatea omului face un slujitor din cineva care n-are dar din partea lui Hristos pe când cineva cu un dar din partea lui Hristos nu poate să fie slujitor fără autoritatea omului. Aceasta însă este o necinstire adusă numele lui Hristos. În toate sistemele religioase, de la cele mai mari până la cele mai mici, se va găsi pretutindeni recunoscută și cerută autoritatea omului. Cu aceasta va putea funcționa un slujitor, fără ea nu. Din potrivă, în adunarea lui Dumnezeu, un dar din partea lui Hristos acesta și numai acesta face din cineva un slujitor, fără vreo consacrare din partea unei autorități omenești. Nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Iată marele principiu al slujirii în adunarea lui Dumnezeu. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Lauda lui Dumnezeu te face frumos și plăcut înaintea oamenilor. Ea îți luminează fața, te umple de pace și te înmiresmiază cu virtuți. Nici o altă lucrare pentru credincioși nu e mai frumoasă și mai însemnată decât a lăuda pe Dumnezeu. În viața primilor creștini, lauda lui Dumnezeu ocupa primul loc. Dar pentru creștinii de azi să fie oare altfel? Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Domnul adăuga la ceata celor mântuiți pentru că numai El poate mântui. Oamenii fac prozeliți, nu mădulare în trupul lui Hristos. E o mare deosebire între un termen și celălalt. Adunările cultelor creștine sunt pline de prozeliți. Sunt și mădulare ale trupului lui Hristos acolo, care îndată ce primesc lumina adevărului, caută să se strângă pe terenul adunării lui Dumnezeu și sunt prigoniți de ceilalți care n-au această lumină. Creșterea bisericii este o lucrare necurmată până la venirea Domnului. O adunare creștină care nu crește și nu se împrospătează în fiecare zi, nu-și trăiește normal viața și ajunge la faliment. Dar și fiecare mădular al bisericii, fiecare credincios în parte, trebuie să crească și să se împrospăteze necurmat. Dacă nu trăiește așa, atunci ori este bolnav, ori nenăscut din nou. În lucrarea lui Dumnezeu, atât într-o inimă cât și într-o comunitate, Dumnezeu își are partea lui pe care și-o îndeplinește cu credincioșie. Are însă și omul credincios partea lui pe care trebuie să și-o îndeplinească zilnic ca să poată crește duhovnicește. Nici o zi fără atrage o linie, spunea Apeles, pictor grec din vechime. Cine stă sub călăuzirea necurmată a Duhului Sfânt, nu poate trece nepăsător pe lângă timp și pe lângă îndemnurile și poruncile cuvântului lui Dumnezeu. ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianul la versetul 47 din Faptele Apostolilor capitolul 2. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Prețlava Domnului cântăm cântarea Te laud, Doamne, căci în veci în laude Tu locuiești. Textul din Psalmul 22, versetul 3. Tu în mijlocul laudelor lui Israel. Te laude, Doamne, căci în veci, În laude, tu locuiești, acolo pla ce să petreci Cântările tu Stări curate, din stări curate. Tu vrei să te scân, tu vrei să te scân, să-mi dai din tine, stări mai senine, o tată sfânt, o tată sfânt. Te laud de doamne, și doresc din tine să mi-am prins divin al laude lor foc ceresc și ele să te vezi de plin cântări curate din stări curate tu vrei să-ți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 Prin laude se pot să atrag Pe mult să cânte Tată bun Cântări curate curate Tu vrei să-ți Tu vrei să-ți Să-mi dai din tine ster mai semine, O Tată Sfânt o tată Sfânt. Te laud, Domnul celor vii, Din laude țidesc mereu Un templu sfânt, ca-n el să fii Acum și în veci, o Tatăl meu. Rate, din stele curate, tu vrei să-ți câl, tu vrei să-ți câl, să-mi dai din tine, ster mai se mine, o tată sfântă.